Книга Буття. Розділ 7. Господь сказав до Ноя: "Увійди ти і вся твоя родина в ковчег, бо тебе одного з цього роду побачив я праведним передо мною. Зо всякої чистої скотини візьмиш по семеро до себе: самців і самиць, А з нечистої скотини по парі самця і самицю з птаства піднебесного теж по семеро, самців і самиць, щоб зберегти живим насіння по всій землі. Ще бо сім днів і я пошлю дощ на землю сорок днів і сорок ночей і вигублю з лиця землі всі сотворіння, що їх я сотворив. І зробив Ной усе, як велів йому Господь. Було ж Ноєві шістсот років, як стався потоп на землі. І війшов Ной, а з ним сини його, жінка його і жінки його синів у ковчег перед потопом вод. З чистої скотини і з нечистої скотини, з птаства і з усього, що повзає по землі, прийшли до Ноя в ковчег по парі – самець і самиця як велів Бог Ноєві. І сталося, по семи днях хлинули води потопу на землю. На шістсотім році Ноєвого віку, другого місяця, сімнадцятого дня місяця, цього дня прорвались усі джерела великої безодні, і небесні загати розімкнулись, і лив дощ на землю сорок днів і сорок ночей. Того ж самого дня війшов Ной і син, Хам та Яфет, сини Ноя, його жінка і три жінки його синів з ним у ковчег. Вони і всякого роду звірі, всякого роду скот, всякого роду земні плазуни, всіляке птаство і все, що має крила. Увійшло до Ноя в ковчег по парі всякого створіння в якому віддих життя. Ті, що ввійшли, були самець і самиця з осякого створіння, як велів йому Бог, і Господь зачинив його. І був потоп на землі сорок днів. Води, прибуваючи, підняли ковчег, і він звишався над землею. Води ж зростали, і прибуло їх дуже багато на землю, а ковчег носився поверху вод. І зросли води на землі сильно дуже, і укрили всі найвищі гори, що були під небом. Води піднялись угору гору на 15 ліктів і закрили гори. Всяке створіння, що рухається на землі, загинуло. Птаство, скот, звірі, всі плазуни, що повзують на землі, і всі люди. Все, що має віддих життя в Ніздрях та що живе на суші, загинуло. Ось так загинуло всяке створіння, що було на землі. Люди, скот, плазуни і птаство піднебесне, їх вигублено з землі. Остався тільки Ной та й ті, що були з ним у ковчезі. І панували води на землі 150 хвилин. Денів.